Вчора приїхав на другу лісоділянку голова Загод Скоту, не знаю його прізвища, пополювати на вепрів. Заборона ж на вепрів, озвався Славко. Отож бо, кому заборона, а кому ні. Пішли вони з лісниками, з єгерями, лазили, лазили в хащах. Левко, ти спитай Гришу, єгеря, він не дасть збрехати. Так ото ходили, знаться, ходили,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 Махнула рукою баба Оришка. У нього сала на три пальці. Повезли його в район до лікарні, повитягали з вже ходить. Хе. сказав батько, проте не сміявся і не коментував бабиної розповіді. А то ще не таке, підхопила баба, несучи горщик на стіл. Пішов Грица й маркіянів рубати ялинки на лати. Учора це було. Взяв сокиру.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 Наупів? На шматочки. Нечуване діло. Отож бо. То все чудо світ робить, щасливо мовила баба Оришка.